«Три тисячі або більше?» «Муся, у мене чудова ідея!» «Віталек знайшов одну контору, яка дає студентам роботу в Америці. Уявляєш, у Штатах!» «Можна поїхати і заробити!» «Легально?» і ще скептичніше скривилась Анета!» «Легально?» «Все по закону!» «Віза, місце роботи, платня, контракт!» «В Америці!» «Муся, ти не уявляєш, як це класно!» Дмитро уже в мріях подорожував Америкою. «Ну і що ж це за контора?» Пробувала отямити його і повернути на землю Антонета. «Де вона знаходиться? Чи має офіційний дозвіл на роботу? Які документи потрібні? А як твоє навчання?» «Мусь, все легально, все супер! Контора в Києві, вона займається... «Ну, коротше, треба поїхати до Києва, і я тобі все розповім». «Це програма для студентів. Робота під час літніх канікул». «Робота під час канікул?» – зацікавилась Антуанетта. «Ну, а я ж тобі про що?» «Мусь, замість того, щоб тенятись, хто зна, де всі канікули, я поїду до Америки, попрацюю, поверну гроші, витрачені на програму, і зароблю собі на кишенькові витрати. А якщо пощастить, то й більше». Не буду випрошувати у тебе гроші на бензин. Ну, мус, ти ж у мене молодчина, все розумієш. Але до Києва ти поїдеш поїздом. Машиною не пущу. Непомітно для себе погодилась Антонета. А Дмитрик не вгавав. Ми поїдемо удвох із Віталькою. Послухай, це так класно. Не даремно ж ми вивчали англійську. Ми зможемо знайти собі якусь кращу роботу – не таку, як ті, що не знають мови. Мусь, я ж так мріяв побачити Америку!» Антонеті раптом спало на думку, а чи неможливі зустрічі із батьком так радіє син? Втім, що у цьому поганого? Якщо Дмитрик зустрінеться з батьком в Америці, батько влаштує його на якусь непогану роботу, де син зможе заробити. Хіба це зле? Та й безпечніше? Хто знає, які несподіванки можуть чекати хлопця у чужій країні. А батько – це завжди батько. Врешті, це ж всього на кілька місяців, на час канікул. Антуанетта сама не помітила, що почала розмірковувати про перспективу роботи в Америці для Дмитрика як про вирішену справу. Коли починаєш обмірковувати деталі, це значить, що в головному ти визначився. А Дмитро, переповнений інформацією, отриманою від Віталика, не міг сидіти. Мус, документи треба подати вже зараз. Щоб все оформити – візу, паспорт, потрібно скласти резюме». І Дмитро узявся з натхненням розповідати про те, яка серйозна агенція займається у Києві влаштуванням студентів на роботу на час канікул, який поважний офіс вона займає у самому центрі міста». «Скільки огочих поїхати приймають вони щодня?» Розповідав так, наче не Віталій, а він сам уже бачив усе це на власні очі. «А скільки коштуватиме усе ця увести задом, Дмитрику?» Обережно спитала Антуанетта. «Близько двох тисяч доларів мусь, а заробити я зможу не менш, як чотири, тобто поверну витрати і зароблю стільки ж». «Ну, Мусь, це ж класно, правда?» «Класно!» – відлунням повторила Антуанетта. «Це класно, Дмитрику, але мало схоже на правду. Зараз таких контор, де розводять лохів, на кожному кроці повно. «Мусь, але ж Віталька туди вже їздив. Це нормальні люди, нормальний бізнес. І потім я хочу заробляти гроші, а не сидіти у тебе на шиї. Я мужчина!» Ми не можемо просто проїдати маркові гроші, а рано чи пізно вони закінчаться, це ж зрозуміло. Гаразд, тімусь, я згодна, погладила його по голові Антуанета. Поїдь, подивись. Муська, ти просто супер, підскочив з в Дмитро. Ми поїдемо з Віталькою наступного тижня. Перше – це скласти тест з англійської мови. Без цього документів не приймають. «Ну, це ти складеш, у цьому я не сумніваюсь». «Я теж». «То я побіжу на вокзал по квитки», – кував залізо, поки гаряче Дмитро.